پیاد و لرئی د اقرأ اسلامی که ست مرکز دا قصخانی بازار شاته اے کباری بازار پی خور خار دا شمس رحمان وحیدی دکان الحمدللہ نحمده و نستعینه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حادي له وأشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين زمائزة من دعو علماء كرام والطالبان ونررنه دا او وخت چې موږ تاسو ورکو نو په دې کې واسوندټو نی ته دای چې د خپل ځان تربیته سيدا دا څنګه هر ورځ د نیته کې چې موږ خپل ځان تربيت کو د الله رب العالمین ته توفیق تربيت شې دې دا قلاله طریقه دا چې د خپل ځان خپل کې بل چا ته ځان نور پښاکې چر زما وبلایري هغه به ما تلار راځي وستاز استاد به او بل چا به راپې چکر اخرست او دا لیکن هر آن انسان چې دی اخو عقل والا د زمندي نزدې دواجن شارع الله او رسول عليه السلام مون ته دا چتا تاسو د خپلو کشرانو تربيت کوي تخبرو مسلمانان ورونو تربيت او ذکر غویت د عبرت خبري بیانوي ب ان الذکر ذکر دا خبرې چې دي تنفع المؤمنین ایمان ولول په دوړ کوي شاکی چې ایمانی ثم نکوي هغه امر دا خبري مزور کوي ولا خوان ورکي کی. تلپ کیوي سمه له ایمان خرابی کی کمزوری کی هغه مراد دې تلوخ ختمي شوق و جذب او جذبه ختمي او دار نه پیدا هم کموي خبره بیان شي دیکن پیدا کموي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان المؤمن خلق مفطن تواب نساء اذا ذکر ذكر نه یې صلی الله علیه وسلم دغه مزاج دا ده هغه په دښو ده په با د باندې په تني لري راځي امتحانات غونوني کې واقعي خو توبه بند د مزاج دد چ الله ته زر زر توبه او نصا ان خبر تیریږي چې مثلا موږ تېوال نه زه پښ ماږر بد نه ییری لکه دغه دا دا کمال دار دا چیزا ذکر کسو کوتہ د عبرت خبر وی کی نو ذکر به دی چې چا ولکه زخه سم مقصد ل پیدایمه ذو خد الله عزوجل دنیا کې ابس نیمه پیدا کړي زکو پلانکي مقصد له پیدا یې مزر د د توجه بیت جوړي خبره تیری زر او بیت راي د هم زرانه د یو ډول طریقه دادا چې الله رسول موږ دا دارا هودري دي چې تاسو قران وي او وی حدیث بیانوي واعظ او نصیحت کوي کله کله د زو دراج باندې کولو د پاره نو زم پدې نه د باندې درته کې نه چې د خل تربیت نو دی وشي او زمچ د کومرونه ناستي چې د دېو تربيت وشو او یو نه کې خبره ته توجه پیدا شي تاسو دای راډش ته کنه شته ان شاء الله د ټولو کله کې راډو کې به الله فایده درکې اسیدو خانپورې د فارم کې نه نو د دې د هر څه د پا کار دا چې د خپل تربیت تربيت زما ورنو منګه تاسو ټول الله سبحانه و تعالی دنیا کې چې پیدا کړی مقصد له پیدا کړی بے مقصد زما ژوند زندگی نه دا د الله شت جو دا جون موږ لراکی 1500 شپې تا یا کاله یا زیات کم دا به مقصد د پاره راګی دا صرف د خواراس کاک خوبونو خوایشاتو پره کول له د پاره نه دا ځکه زما او د فرق به ده د حیوان تر د خوراک سکاک راحت حاصل اول سا چرا پاسی دا قدار پیکر دی او من دا انسانان او کر مسلمانان من ان دا پیکر شیچی را ننب سو خروف سبا اغندو سب او سبا سکو او کمزه که براحت من تا حاصلی نو دا خود دا حیوانات دا پیکر دی او رو حد کدار اغیلیم دی کم انسان چو وی سبا کی سا وقت پرای شیعو د دا, دا پیکر نی لیسلو هم من اللی الدنیا د دپکره انده اشاره د دنیا څه غټل نو دنیا دې ټولو عيش ماش توای راحت اخستر توای خوبونه توای دپکري نو دا انسان چې د الله سبحانه و تعالی و نظر نه ورزیږي انسان د الله د نظر نه پریوځي الله یې په باک نه کوي و ته ګوري چې دا خسره بخته والا انسان د خپل خواهشات پوره کول وانه سره دې نو درکه موږ یو وخت موږ صد بار الله پاک پیدا کړی دا غو مقصد نه ډیر کراته موږ نه پس مغه په لګيو شیطان موږ غافل کوي د دنیا نور ډیر عزت زرا یع اوسباب دي چې دا غنم غافل کوي د دې په جبانی مجبورن پر نه پس دت مجبور اول پکار دي چې زه د دې ځکه کې چې ما دغه خبر مقصد ته توجه کی توک مجبورن بس خبره ضروري اوري د ورځې به یو کړه ته اوري کړه ورځې نه جوړې پسې واره ک دوه نه درې ورځې کې واره ک درې کینې نه ارتکې غي ضروري به ضروري دل په کاری کې سری توجه پدایښ نو هغه مقصد د پاره الله موږ پیدا کړی هغه مقصد چې زموږ ذہن کې قبل اورز یو خبر الله د صلوات شوالا چې داتول دا انسانان چې دی عمل صالح دا یو خوشی غنی کفر د مغهوي د نیکمن ډېر خوشاله او کومومن د م خوشاله دی اوک پسک د مغهو ته خوای کزنانہ د م نیکمن ته خو او, أو هر عقل او علاوه ته تر خو ترجی په وړاندې نه مت خوای جدا خوشاله دي چې داو کله ز خبر من ټول ته خو او بلکې ز مونږ دی علم ته شناست یو دا کتابونه ګورو او د تاسو د مسجد کې راځم د دې مقصد د پاره چې مونږ چې ز او داږي پوجا زموږ عملونو برابر شي لکه د دې مقصد نشرا دې کړد زهن ته زوحل لکه غفلت ته پد انسان نه راشي دي ته فکر نه کوي ک مقصود د پاره چې دا راوته ده ک مقصود د پاره چې ګټه ده کوم چې مهم شي چې الله سبحانه و تعالی په دنیا او آخرت کې کوي فلنحیه جنته حیاتن طیبه مزیدار جنته ور کوي او دا رنګه اوتخو الجنه دما کنتم تعملون دې عمل په جنت الله ورګي او الله پاک د دینه رضا شو او وليجهم بما كانوا يعملون د دې عمل فوجد الله ولایت حاصل ایدا او دا الله رضا حاصل ایدا دا خبره د ادمانګه استغافل پات کیو پکرمه تنې خبره غدا چې د دینی کمل توفیق ډېر زما دا غوړ چیر زدی همیش په نیمه کمل کې استعمال وایي تاسو نظر غواړي کني غواړي چې همیشره رب العالمین چې زړه پاتېند سره مخوستنو د کې دوه پوری په نیمه کمل کې زی استعمال شم او سفر کین ز په کې استعمال شم تهزر کې استعمال شم او په او په پول احوال کې په صالح الاعمال کې سره استعمال شي خو د دې د توفیق د ثریته نه مليوي بندگانو ته د دې د توفیق نه ملاویږي لګ لوګ کسا ته ملاویږي او ډېر ته نه ملاوی نو ما زه دا فکر وکړ چې د دې د لپاره به خامخا قران او حدیث سدس وسایل چې هغه زرای اختیار کی هغه وسایل اختیار کی نو سره الله به د سيله توفیق ورکړي اور مخه به د پدې نه کومه سیستم علی ضروري به د دې وسیزه کې قران او حديث کې ارتش ته من دا داوا کوي چې تی بیان له کل ده هر څه زه رات بګېده او هاغه کتاب مبارک دا د خیرنه کتاب ده هر موضوع پکې ده هر خبره پکې ده دا پکې ضروري او د دې خبرې د پاره به ولي الله سبحانه مقرر کړی چې داګه د پاره د انسانانو پیدایشه ده داګه دا د پاره الله رب د جنتل د جههننه عدده غېبانې کړي ده که دغ شي موجود د جنت که نو موجود وور ضرور بیا د غې د پااره اصباب مقرر کړي او دا د الله قانون دی چې جاله لکل لغا یاې صاب به د هر یو غای او مقصد د پاره اصاب مقرر کړي زاییه چې سړهغ ایار کی اوله ضرور بې ضرور غشي تهرسئ ی سړه د چغه غواړیما ولاوش دلی دپارله ااب مقرر کړي د هغه طر قده چې لاغشي مطالب او چرانه وکه خور لوربتیو غړی نکابوخ هغه څه برا وعده کید وادنه بعد دایسبه ملوش الله تعالی به دواګانه غړی نو کال پس مطالبه چي درک داسباب مقرر کړي که شاید دشي وای اشاره الله رب عز قادر دې په دې باندې چاند دشي په معنا دا بشیر را چې تاسو ضرورت دغه دون تکلیفونه برداشت کوم نه دا الله د حکمت خلاف هم کوي دا غد تقدیر خلاف هم کوي دا غد شرع کوي دا الله نه غلطه دعا غوایدہ اعتداف الدعاء ځکه د الله عادت باندې دي چې تعالی دا اندشي بچي درکې اگر که قادر ده بالکل هیڅ کوملش اوس له د کہانی نه دلته راووباس د هره کې بدله جوړ کې سم دته به الله دایږي چې صاحب بچي بش مریم علی السلام له اندشي ورنکد اته نه آسان هوا هم د شان نه پیدا کړی دسی لیکن د دې لپاره سبب مقرر کړی دا نه د رزق لپاره الله مقرر کړی چې هغه سره اختیار کې الله ده هرشد لپاره رب العالمین دی دنیا وی شاینا ده لپاره ازباب مقرره دنیا عالم ازباب ده زما کی کی کوم غا بوتی پیدا کی دا غا سبب باران دا باران الله را وری دی ای پوجا باندې بوتی روشه او غلی پیدا شه دا مدارنګ د دین دینی کارونه لپاره ضرور بی ضرور ازباب ای هغه په غرض مجاهدین نه حاصل دی هغه سبب په اختیاریونه الله پاک سره هغه الله عزوجل دی فرمایلی دی انه هو ادا قران نه دی إلا ذکر للعالمين مجرد یاداش ده خبری را یادی ټول مخلوقات ته د 11 د عربو کتاب نه دی یاده نبی رسام صحابو کتاب فقټ نه دی للعالمين ده پیرانو انسانانو دتوره د سرو د خوجه د شلو او د هر چا به پاره هر نوع مخلوق شته دا ټول د پاره یاداش ده تر دې چې د ملائکه د پاره هم یاداش ده عجيبه عجيبه خبری غیتم اور یادی پیرانو ته یاده او د چا په اړه د لیمن شاء چې یو سره اراده وکي ايستقیم جزو په نیغه لار روانه غوا د دې ايت مطلب دا دی چې د قران خو سړي ته خبري ور کوي خو په دې شرط چې ته اراده وکي چې اراده دی ونه کړ کنه پیدا کی شي ان شاکه ستلی اراده لاول شرط دی اراده دا خبره زدي په اړه بیانونه چې موږ تاسو کې لاول دی اراده دې میزان پیدا شي اراده, دا دا دا اراده, دا اراده, اراده طلب پیدا شي موږ طلب پیدا شي نبی په دا غصباب اختیار کینې په توفیق د حسنات ته ملوي دی اته ورلمن شاءه د چا شه را دی چا غزان برابر کی نو د دې قران نه باغای برتوالې هیڅ کله شه را غلق دی قران راغله دې زمون پتا چوکې برودې په جماعتونه کې ده په دنیا کې موجود دی لیکن د امریکای والا راادانه نشته چې ځان په جوړ کې آکا، فیر د یورپ ولای راادانه نشته، د هندوانو راادانه نشته، د سیکانو راادانه نشته، د مشرکین راادانه نشته، د چنیانو راادانه نشته، د قران ټول څه پرود لیکن کہ کڑی. دی، لیکن پني جوړیږي ځکه راادانه نه کړی، کې دی چرته راادانه وکړه، شرع الله کتاب راغره ځې چې ځان په جوړ کو، دا وړه بوت الله هدایت وې، لاری بوت اښاینې، نظرنګه پمنګې چکم د پاسه قاندی، د استقامت راادانه نلاند ته دا ترغیب را کړی چې را دا وکړي د خپل استقامت او د نې غلارې باندې ځراوانېدل استقامت او عمل صالحات وايي کله چې تعریف اندغره پاکستان عملونه باندې همیشه واره کول او کلک پاغه باندې ودرېدل نذیر پر طلب لو زرید ته څو مختلفه پسې طلب پیدا کيده دا چې دا طلب پیدا کې ان شاء الله دا خبر به انتایف یاده درکېږي دا کوم اسباب و زراین چې الله سبحانه کې چولې قرآن و قران او حدیث کې د سه بهر ندی هغه څه د پیدا ورکړي خروج ته فرمای و ما تشاؤونا تاسو را دم کوله دسته اراده په دې ځرګي پیدا کړي چې دم نشي کېده الا ايشا الله مگر چې الله اراده وکړي کله الله د اراده وکا د حاضرې دل متوجې کوه کار به او کله الله سبحانه وتعالى د اراده و نه نستا په رګه به اراده پیدا نشي او ضد الله احسان دی چې چې په زر کې د نیکی اراده پیدا کړي او کوله نی پیدا کړي ضد الله د ظلم نه ده الله رحیم د خو د ز چې دا غنی غلار د فورزه وست الله رب زدل التوجو پیدا کړه اغه طرف ته د شوق پیدا کړه رغبت پیدا کړه فذالک من فضل الله عز وجل علیک ضد الله من احسان دی په غوړه شته مګوري ضد رب العالمین ته او کچر ته الله عز ست راز کی دا اراده پیدا نکړه عادل دې څوک عادل د الله دا عادل نه میريږي د ظلم نه او د احسان ترې وکوي درشي نه دي ظلم دا الله نه میريږي ولې دا غسلم شته دی نه ینه غره بندگان ظلم کوي نه قادر دی لیکن کوي نه د الله د ظلم نه میريږي ما سوږي بلکل الله ځه ته نه کوي او ظلم للعباد ظلم للعالمین وما ربک بظلام للعبید الله ظلم ولاونه ده دین باندېږي جزاته به وشي الله بالکل زيته نه کوي لیکن دا زنده بدګمانی کله کله جرديږي که الله مازه زيته او دا کاری ولاو دا خپه شو دي منګه پذرږي دا زنده زخرا بي ده کني الله ظلم ولاونه ده او دا الله پرځ د عدالت عدالت عدالت نه چې الله سبحانه و تعالی تاسو د انصاف ما ملوي کې د انصاف نو ته به غړکیږي چې الله د سه انصاف نه کوي د انصاف ما ملاده سه ويږي هغه دا نه چې الله ما دروخي او دارنګه تعالی استعداد در کې خزر کې د اراده وانه چي د خیر طلب در کې پیدا نه کی دا داغه فقره در کې پیدا کی پیدا کی کله پیدا کی څو زور دی زنه نو عدل د ساو کو چلارن درو پودا چې دا غني غلار د ورزه په او طاقتین در درکړا و او چې وس د اراده نه پیدا کی دا داغه عدل نه نمبر د الله حسن د دی انت کلی میکي دا غر debat بتا سو در په لې خو دې پیدا شي چ دا ونه تشاؤنه الا انشاء الله به الله صلوا وای چناول وای چې دا قران نه به هغه څوک پیدا دي چې چا اراده وکړا به هیڅ ته چې تاسو اراده نشی کړی مګر دا چللای وو کی دروستنی جمله صد او پاروایت دي ته سوچ وګی دا د دیدو پاروي لږیږي چې اے بندګانو د الله د ارادینه بغیر ته نیکمن نشي کولای اغه ته محتاج نو ویړا وته وی غواړته سوال ته وکا دعا ته چې الله تہ ہما همسه احسان ضرور به ضرور ما استعمال کا ضرور به ضرور ما استعمال کا خپل خپل استعمال کا کومشي ته پاره چې د زپې د اکیډمې اې زم ما ربا دغه لپاره ما استعمال کا د دې مطلب دا ده ان شاء الله فرما چې تاسو اراده داس نو په اراده کراږئ زم دي ارادې نه به هیڅ کواله د دې د پېد پر مثال بدل کمه چې تاسو زم دې کولاوش یو پلاری خپل بچي د شاور کی او روپیه ولور کې چې بچي دا روپیه ولا ماشومي او به وو ته د زنام یو مزیدار سېو چې دغه پروډ د داغي شرطه غواره طلبونه کی اسي شاره توي کیدې چې زنام په دې جګ کې مزیدار سېو اندار روپیه خواله خو دلته مزیدار سېو پنځد ده نو د دې مقصد فائده د پلاری چې دا بچي مان د دې مطالبه موکي او زم را چې پلاره دغه مال راک هغه نو جوړي او ته غواړي هغه پرزور باندې د دان ما لاره غوړې دي راکړه خداه را لاره دا راک هغه ته غواړي دلته الله سبحانه او تعالی په خپل مسجد د دې یو حکمت پکې دا دی چې بندگان د الله نه مطالبه وکي چې الله مونږ سره سانوکا زمون په زکه اراده د نیکی واچو زمون په اراده کی اراده اعظم د نیکی واچو ای زمون الله وماتشاون الا شل په مطلب پوه شئ څوک پوه شئ په خبره د احسان مدا ده د احسان درجه ده چې زه الله سبحانه و تعالی د ځات چې دا چا سه آسانوي کله په زړه کې وته د نېکې اراده واشه رب العالمین چې اگر رب دې په دې کې اشاره د دې ته چې الله د ټول عالم تربيت کړي اے بندا د خپل ضرورت تربيت کې ووا الله مربي دې رب دې پالونکی دې نو الله پالن اثر د خېټې نه نجوم نشوټه مړی د رب العالمین پالن اثر د دین نشي جامع راکړي نو الله پالن اثر دانه چې شپه ولا زراولي د الله وزطر روحانی او جسمانی دواړه قسمه تعالی دي د الله تعالی نو دنیوي او اخروی دواړه د افدنیول اخره ده او دا, دا. رنګ جسمانن جسم او روح هم دواړه قسمه تربیت الله دی رب العالمین د هر قسم مخلوق مربي او تربیت کوون کی هغه ده په دې لفظ کې نشاره دادا د دا دا قرآن کریم بارکات په دې کمدې ته اشاره ده چې انسان الله ستا رب دې د خپل را د صفایي دعا د الله نه واړه د عمل صالح د توفیق دعا د خلق نه دی واړه نبی رسول الله څنګه په خبر فرمایا حدیث کې یدې د ایمان کوم خپل ایمان تازه کړئ یا رسول الله څنګه تازه کو کی څنګه جدد ایمان نه نو ایمان څنګه تازه کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تو جو بکل یو ایوب زیویم په حدیث اولی جمله دا دی ان ایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب ایمان دغه په زړه کې ودان نه د شي زړی کیله کجامہ جامہ خیرنیږي کی زړیږي چټپ جامہ خیر شي خیرنیږي په ایمان چټت خیر شي خیرنیږي تر سو شي به سپاکړی نه به سپاکه دواره سپا سپا نه چې د سفانه کاپته کی تن بشه بګی ایمان چې د یافته کی سفانه د نه خرابی هر وایي صفاکمل پکار دیه په ځکه ارواز نه ارتکيفه صفاک نو اداي فرماجېمان تازه کړي نو صحابو یې څنګه تازه نو ویسته اسان دغه جواب وتاوه کو چې صلی الله ایجدد الایمان فی قلوبکم دا الله نه اوړای چې الله دا ایمان به تصفه پرزرونه کې تازه کړي دا الله ذات نه اوړای دعا کوي اوړای دی حدیث باندې مله وخت سوچ کاوی چې الله زوج نبی دې ایمان د تازه کول د لپاره ولی د سیرکوټه علاج کول د یو بسيط معمولې داسې ولی نه دی چې تاسو یې نتیګی د الله لپاره ورکې یو 100000 روپۍ ورکای چې دا ایمان تازه شي غوې د خپل کورونه وځي بچي لال کوي دغه ولی نه ایمان په ډېر کمیتی شیلای کنه نو سیر دامن ته ولی وځي الله نوونه دعا ته وواړي دا خبره راځو دعا وکال د جواب هغه دا یې وجداله چې دعا تا هغه انسان یوشیته الله سره متوجی کیږي په دعا باندې د یوشیته لپاره دعا سره الله غواړي چې دا غېده لپاره فکر ونشي غمجن شي دا غې په بار کې خلک دعا غواړي خاننده سره کنه لري لکه مسلمان ته بچي دي نې کی هر وخت دعاګان اوشي الله مال پر بچي پکاره خزر ځانې الله پاکمانه دارای کچا باندې قرضونی هر وخت جلسو چې کی لاولو دا قرض مخه تراش یم لا پر ګدار قرض دې تکلیف د الله کده چای زنه نجور استریخه خانه دی ارواح چې لاسو چټکی بس سرګو دعا کوي کده چا کوجه حافظه زکه الله سو چټکی دیوارو رقوته حافظه را مکه ترازی څنګه دا دے کنه زکه چې دا شید پانه فکر من دې دعا انداګه دی پرواळी نو الله د نبی غرض داده چې من د خپل ایمان تبارکی فکر من کوي چې فکر من شولي نو به داګه دی پره تا کوشش وکي داګه دی جوړولو کوشش وکي چې د نورانیت نه خپکهږي با فکر من کول غرض دی مقصد او چې تنفزن کې پیدا کول کار دی د اغه شایانو چې د کم د پاره رب العالمین ته پیدا کړي نو هغه بوڅه زوی چې قران او حدیث کو دليدي چې داغه فوجه باندې سړی ته توفیق د حسناتو ملوې د ډیر زېت اسباب دي چې دا وا وخت وو باندې مونږ به ان شاء الله که اوس می ټول لاګیرنه کې کراګرول ګراندي دوی زت اسباب یو د انم دغه سبب دي دا به مخکره زده چې کلام دی تر امره سیدا اغه د دای څخه سړی د دعا ماده ځان کې پیدا کی د دعا د الله سبحانه و تعالی نه چې د غختله د دې فوجبه باندې سویته د حسناتو د کی استعمالونو توفیق ملوي یو ذریعہ ده الله بس دې توله ورخ کار کیږي لیکن لك؟ الله رسول چې خبر ذکر پیغه علی وبغت غاړي کانه بیت باندې راځي دا خبر منته ورخ کار کیږي جدا شل جلسات کې او الله نه شی واله دا دونه نه خبر نه ده لیکن د الله په نيز باندې راټاډا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیز بنا دیر اغات حضا عظیمی فیدی پکیری کتاب الدعوات پا حدیث و کتابون کی تاصل ولی او گوری او مطالعہ کی نفت بولی د دعا پا وجبان الله دیر عجیب عجید توفیقون سوری تورکی عمر بن خطاب بدعا سے دعا کا والا رضی اللہ عنہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولا تجعل فیه نصیبا لأحد غیرک اے ما عمل طول صالح وگر او د بل چاوي کې بالکل برخه ما ګرځاو اللهم اجعل عملي كله صالحا دای خصه دعا چې زما د بدن هر عمل له وزي چې الله هې کمل کدا خوبي دنه کمل که خوراکي دنه کمل کبهر وثري دم جامع غسل چې د عمر مباح دي د دینه کمل جوړي او به موږ او ځو زکات ذکر عبادت او دعوت او د نخو خامه عبادت او مالې ساری دي نه دا چې سره کوي نه د دعا په او د بل شعب برخې کې مغر زاوی الله چې ریا په کې راشي شرک په کې راشي د دنیا د پاره وښی د په اسو د پاره داس نه الله عزوجل د مؤمن په صفت کې داسې فرمایلی دې حته چې بلغ 40 سنه اته چې بلغ شوه د بلغ سنه چې زوانه یې تورې سی او بیت څنډو ته کارو ته پرځوسان وره سیګي مدام مؤمن بنده د الله چې په فضل کړه له هغه داسې دعا کوي رب زدهنی انا اشكره نعمتك الذي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واسلح لي في ذريتي ان ثبت اليك واني من المسلمين دا دعا تاسو کې څوک وای دا په وکونکو سانو وای دا تقریبا یو درې څلور کسانی وای او تاسو عامینه وای او دا الله رب یزد د مومن په صفته کې فرمایلی چې مومن بندې چې بلوغ ته ورسه دا دعا دی کوي څلور ژورسه د خصوصن دا دی یا رب وزعنی الا مال التوفيق راکا اوزع دی توای چ زماکه زما الله مارا بندا او چ شاد پات دیگه مخه م بوزا وزع دغه توای گن فه اون یوزا قرآن کی تسویلی اوزانی مال التوفيق راکا حاصل حاصل ده ان اشکر چ ز شکر وکم نعمتک اللتی استاده اغ احسانات او ان امت علی چ پماری کریدی او زما پمور افلار دی کریدی اگر سنت علی رسانۃ کلی دیوان اعمال الصالحہ یعنی اللہمان توفیق راکا دخست عملونو بس عملنه ترضاه چ تپ غیر راضی کی یتی پسند کی یعنی قبلے اللہ هر عمل چ پسند کی نا قبل اول معنی حاصل معنی د زمو استادن چ معنی کی ترضا ه تقبلو حاصل معنی دا کنی ترضا معنی دا پسند کور ور کول دسی عمل صالح چ تا تخ خارج الله رب عزت د سری بدن نه چې عمل لوزي چې الله په نظر ښولېږي چې واه ورو دي بدن نه رخل عمل لواد الله د خوشاله ولده په بدن کې استعمل لسته پکارې چې اللهم ته من اوه او شالي دا سبست ووري انسان به هغه سره چې داغه د بدن نه هر وخت داسې عمل لوزي چې الله په خوشالي تربا واسنه لي بذريت اللده به چې موږ وکا دي د دې دعاوو کې د کمالات دي چې دا چې مقصد پاتې نشي د بچو هکمن پکېره د انلام پکېره د نبي صاحب پکېره د نهپسم پکېره الله دا بچينه د بچو دی پکې دا یو جدادا شکل د سړي بچي به د عمل شي په دکې پرونی کې نشراط لاله چې د عمله وکن پره تقوا ته کې نشراط کې بچي دی به د عمل او ته به متقی خو پره تقوا در کې نشراط په د تقوا کې مدد ته ضرورت ده په تقوا کې ته ضرورت ده د بغیر مدد کده سنون پره تقوا نشراط لې قران کې دی وتعاونو على البنو والتقوى د دې کی اشاره د دې ته چې تقوا کته کې راځي دا په مرحل په کار دی دا په څېی کور په کار دی دا په مرګری په کار دی چې تاسو مثلا د دل ته د تقوای راځي دا ټول مرګری چې د تقوای راځي څران کاری دی کته تقوا کې کنن د مرګ د وجنه نشه کوله په حقیقت کې بواقې کیږي چې بوستان کې ګناه کې بلبلشي کې بواقې کیږي مدیدې د وجنه د بچو د اصلاح د اړت ضرورت اداسه حقنده په من باندې شي کوه اني تلته الهه کا االله ما تا تا توبه وي استلا او توبه می استله دا توبه چې دا توبه د یو خلې عبادت دی او ضروري جز مونږ د مسلمانانو ته ډیر کارت نه پیګر کیه ابرو ساطع ما دې واه حقيزه کې بیان کړ او دا مې نه ني نه ادا وجه سزاګه بیان کوم خو به به وخت ان شاء الله تعالی بیان وکاس ده تو په الله ته ارواح په سل پکای دی رجو اله الله چې حالت بدلیږي بس توبه الله دې سل پکای ساره مازی ګر او مافستان اته سفر نه ځ واپس لربنا حامدون الله سبحانه وتعالى ته توبه یې sdl توبه د عبادت منګ ګونګار ته فاسقان به وبازیو منګ پکې نهي توبه الله على النبي والمهاجرين والانصار او بیا یو سمې زو درځي سل کر ته والله توبازم ساتر اپازم سل کر ته بووازم توباغه توبا مهمه عبادت ده اني توتو الهه سو چې نه د ځما په کله سمه متوجې اني توتو الهه او اني من المسلمین الله زاستاد فكونو تابع دارم ته چې سمه راکې زوالایته دا, دا, دا, دا هر خلې دعا دا زو لازمه دي د لسخت په یده ده پدېږي ذاتی په ده هم پکې دا او دا اولاد او پیادم وړه راخدواله نه معلوم ستېم چې تا الله توفیق د دعا درکې د دعا کا وا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دعا د واخ کاویږي دعا کې مبالغه وکي عظینه دعا دروښینم دته چې اجتهاد اجتهاد ولای دعا ای کوشش ولای یوه غټه دعا ای مهمه دعا د حدیث حاصلاله په دعا کې اجتهاد مخکړه چې او چت او قوي مزبوت دعا وکي نوقولو وداش یواج اللهم عنا على شکرک و ذکرک و حسن عبادتک پدی حدیث کے شکرک مخیده اللهم عنا یا اللہ نہسرم مدد وک توفیق راکا على شکرک استا شکر و ذکرک استا یادول و حسن عبادتک ودک استا بندگی شکرسان نتیمی و ذکر و ما پدعاگان کی سوٹھ وک وک نہ پٹول دعاگان کی ما بہترین دعا د یا کنه بدو یا کنه استاین ولي دلا دا دا بهترينه دعا ده دي دوه ځان سره ده پدای هکوال الله راوړل ولي وای دعا کنه توکه مثلا دا دعا وکي چې الله ډېر پیسې راایګا کې کی دې شي الله دا پیسې درکې واستا درو باندې وګرځي یا الله ولادر راکا کې کی دې شي پېدې کې دې شي ضرري یا الله سيحت راکا کې کی دې شي پېدې کې دې ضرري الله جداد راکا پدې کې کې دې شي پېدې کې دې او چې دا دی چې الله استاد عبادت توفیق ورن بیا ستا ودستا بندګی کې وطن مدد واړو په دی باره کې نو دې کې بالکل ضرر نشته ټولې ګټه پیدا ده دنیا آخرت کې پیدا دا اللهم عنا على شکرک و ذکرک و حسن عبادت الله ز شکر کوم پیدا ده دغه په ذکر کوم پیدا ده او دغه په خسته بندګی کوم پیدا ده و ذکر الله اکبر غټ عمل لګن نو دا بهترین دعا زموږ سره لږ مول پکاري دا, دا جوه معاذ ابن جبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارمه يا معاذ انني او احبك اقولي يا رسول الله وانا احبك اسمع تاسر معبد نبيل صلى الله عليه تدع في دبر كل صلاة دهر فرز مانزنا بعد السلامنا رشتا يا دبر وليك ديش قبل السلام السلامنا محكي او دعا اللهم سلنا بعد دعا مفردك اللهم اَعِنِّی عَلَى ذِکْرِکَ وَشُکرِکَ وَحُسْنِ عِبَادَتِکَ ای الله ستا د ذکر او د شکر او دکې ستا بندگی مبارک مزه مدد وکا مازه احسان وکا چې زما په استعمال شم د دې دعا په حقیقت باندې ګوښه شی به نه فرېده چې الله شې ته د خپل ذکر توفیق ورګي د خپل شکر توفیق ورګي هر وخت شکر گزاري هر وخت د الله یا دوولو علي او بندگی کې خو کې عبادت هم موږ یو قاعده دی چې باید تونه وکي استه بندګی چې ځلای کی علا ذکرک او شکرک او حسن عبادتک لکه مليغه رسوله انت طول د خاستا ملنه د پیدا کال لپاره سبب نبی له سمون طرف ودره رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکاله اللهم نسلک من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم واعذ بک من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم رسول الله صلی الله علیه و آله پر اثر منزله راغی نا وخته راوی مشهور حدیث زلفری منځو کله انده وګه مزور ته چالا مسافت کوم په ځای کې نه ای وجه بیانو چې نا وخته زولر عالم سر منزله آی په پټو کې نهس وای وجه دا و چې د شپې را پاتې دلم په منځ باندې ودرې زله من خو په باندې راغی فإذا انا رب تبارک وتعالى د الله سره ملاوش د الله سبحانه وتعالى ځېمه ملائکه پښو نومانه تپوس وکړه چې تپویږي چې ملائله علالم ملائک تاسو کې باز کې ما ته چې پته نشه وې ما د وګومن لاس چې خود څنګه چې دا غده شانس لري چې خود خوب واقعاله حته وجدتو برض انامله تر دې چې ما د الله د غوتو يخواله مندکه بینه صدې د سینې مندکه سینې مې من ښه شو ده نو اس ما خو کې رات الله مونږه شپه کارې کړل نو زه په شمه چې ملائله دې کې باز کی کپارانه کې باس کی او درجاتو کې باس کی الله تبارک و تعالی چې کفاره ستایي درجي ستایي نو ویل سمجه او پر کفاره دې ستایي چې او د څړای کوي د تکلیف کې په یو بونه اس باغ الزی علی المکاره او دارنګه مشیل اقدام ال جماعه جمعل طقه او انتظار الصلاه بعد الصلاه ته منځ نه چروشته سره په جماعت کې کینی د بل منغه انتظار نه دې سره الله غنوونه راځي دا درجه ساتواجل مننن درجه پویچتیږي و یغه دالی اطعام الطعام په خلکو باندې ورې خورول اولین هکلامه نرم خبري کول والصلاه باللیل او د شپې مونږ کول ونه سنیم چې خلکو دی نو د دې سره الله سبحانه و تعالی د شهید درجه اوچتی نرم خبري خلکو باندې ورې خورول او د شپې مونږ کول او یو روایت کې صاحب شاع السلام هم راغله سلامونه په خلکو باندې اچول نېبه الله سبحانه و تعالی و رضا او فرمایلی چې موږ دعا او غواړه او دعایم ته به ورخه ده د کاونه ده دا الله مهنه اسالوګه فعلل خیرات الله زتان واله ما چې د نه کی توفیق ماته ملويش د کول د نه کو و حب المساکین د مسکینانو محبت وانتغفر لي وترحمني وتوب علي ما ته مغفرت رحمت او توبه به مو باز وذاارت بعد كفنا ف بدن إلك غ مفتن يا فتوفني لك غ مفتن مختلف الازرة غري وأاصل ك حك وحب من يحبك وحب عمل كرغب إلى ح او دعية ساام وصداسفعل بلد عااعتدارديج اللهم ماال إج حبك حبي ليية من نفسي وأهلي ومن الماء الباردي. الله رب زده استه محبت ما تراو کیه وا داګه شوق پیدا کداګه احمدی نشوق پیدا کچې د عجیب وځه استه محبت د نزدیګیو دا, دا, نزدی دا مخلوص مين پیدا کچې دا د وژنه تازه در رسیدو الله استه محبت د نه پس نه ماته محبوب کا مال نه هم او د خزینه د يخو وبونه يخو وبو چې څه سختګي د دینه د الله محبت زې ضروریه ال غرض کتابه سنت ګوري کنه د توفیق د حسنات د پرړډی د دعاګانی پکې چې سره دا دعا غواړي الله تعالی به توفیق ورکړي هغه ډېر مه حربانه ده هغه سره نه کوي دا سه نور اسباب چې دا حسناته توفیق الله تعالی درکې کنه نه اسباب او هغه ډېر نادر اسباب دا یو مشهور سبب چې ما بیان کړ نادر اسباب او عجیب اسباب چې سره اختیار کې الله تعالی ضرور به ضرور د هيستعملونو توفیق ورکړي ټول زندگی به دی ان په حسانات کې تیریږي هغه به ذکر کو ان شاء الله تعالی کستاف طلب او شوق او بالله تعالی توفیق دا خبر از زکه بار بار کوم د طلب شوق. اب پا او شوق چې وازه نه سي ته یو کارط پکایي او چې مونږ یار اور اسکو دا به نقصان ده نو چې کله تاسو ته دا به درسي او درس هر روز به کولیش هر روز من کوله نه جوړې دورې درې ورځې مخته کې اورګه دا ډیر را ده بالله تعالی الله محمد وعلى